L'Ermita de l'Alegria s'ha oberta aquest dissabte per ser l'escenari d'un concert de coral a càrrec dels grups Canti qui pugui i Prades Cor. L'espectacle s'ha dividit en dues parts. La primera centrada en la interpretació de peces del Renaixement espanyol d'autors com Juan del Zina o Francisco Guerrero. A la segona part s'ha pogut sentir temes populars tan diversos com el Boig per tu de Sau o la cançó mallorquina Ton no tenes. Aquesta no ha estat la primera vegada que les dues corals comparteixen l'escenari, tot i que sí que és la primera que ho fan en un entorn com el de l'Ermita de l'Alegria de Tiana. I és que alguns integrants del grup Cantigui Pugui han afirmat ser públic habitual del festival Tiana Antica i arran d'aquí es van marcar com objectiu actuar en aquest espai, tal com ha explicat una de les integrants de la coral Fina Llorca. Benvenida, espectadors, ens va agradar moltíssim i hem tornat aquest altre any i llavors ben mirar de poder cantar-hi nosaltres la, la nostra coral. L'entorn ens agrada molt. Aquesta coral, que és la convidada, venen de Prades, que és un entorn molt bonic, on també hem cantat i vam dir què els podem oferir. I aquest és el lloc que ens ha semblat més avient. Una de les particularitats que va cridar l'atenció de la coral que pugui va ser la localització de l'ermita envoltada d'un entorn natural privilegiat. Però més enllà d'aspectes estètics, el director del grup Ferran Abril ha subratllat la bona acústica de l'espai. És fantàstic per l'acústica que té, té una acústica molt agraïda, que, que té la ressonància justa per cantar de manera confortable i, i per nosaltres és un plaer poder cantar en aquesta ermita. Els grups de coral participants en el concert d'aquest dissabte treballen activament durant tot l'any per la recuperació i manteniment de les tradicions culturals i per això ofereixen actuacions fora de les seves viles.